«Ти менше винен, то на тебе не так дуже визвіряться». Не було що говорити, бо так наказувала жінка. Андрій хотів лише трохи відволікти ту прикру місію. «Та нехай буде. Піду в неділю». «Аж у неділю? Чи ти от сапів, чоловіче? Чи тебе вже цілком запаморочило? Хіба не знаєш, що до неділі можемо вже бути під плотом? Пійдеш нині, зараз». Наказ був твердий. Андрій зліз з лави, надягнув святкову капоту, взяв шапку і вийшов. По дорозі роздумував про те, як перед Шевком стати і що говорити. Шевка тоді не була дома. Андрій застав Олюньку в сінях, щось заговорив до неї, але вона нічого Войкові не відповіла і шмигнула до хати. Вона побачила, як спокійно пливло життя в Шевка, і тому дуже їй не хотілося повертатися під п'ястуки вуйни.